Kanskje det er på tide med en ny sånn uh, truddlutsang? Det har jeg faktisk tenkt på ja, Men først som og fremst, søffen, så må vi ikke glemme å si Hei og velkommen til god nyhet, episode 120 Sånn, da har det gjort, det gjort. Skal, du, skal vi bare ta det først og først da? Ta det først og først TV Tekst TV, te nei, hæ? Tekst TV Tekst ja. Nå tar jeg det vet du har skrevet til Sabla heller altså <laughs> <Din> Sabla pirat <laughs> <laughs> Ja <laughs> Nei, men dette, denne går vi på Fordi Get Get Slutt om Get lost Slutt om med tekstteve På de aller nyeste dekoderne sine Ja, det er sinnssykt Så Det er det, det er nisje Det er liksom ikke at det Nå legger vi ned tekstteve totalt Selv om TV 2, TV 3, TV Norge og Sikkert TV, TV 2 sa du NRK Nei, TV 2, TV 3, TV Norge NRK og vi har satt, jeg tror det er de ja. Som har lagt ned eller vi satt, Som har fjernet tekstet som, No more, det er ikke noe for dem Tror du det er mange som sier det å rive seg i, Jeg tror ikke det er de som bruker tekstet Det er de som er hård igjen Nei, <laughs> tror, de i, ned, tror de banker kroner Er det leverflekker det heter? Det som leverflekker, er, ja. ja, det er riktig Og det er fordi at noen har spist lever på steg Nei. Og så har det størknet opp på skallen Det er billig ja, där är det skulle. Men du er komikern. Det er jeg ja. Ska du uh, ja, först uh, som mister Text i det. Ja, det det var trist. Ja, det blir uh, 300.000 heng... människor ser på Text Er Är det sant? Eh, uh, varje dag? Är det, da? det sant eller sant? 7 av norrskenbefolkning. I helvete, och får ska det lägga ner då? Ni ska aldrig det ner som sagt. Jag de skal att det att de, at de det ska lägga ner. Det du hålla på med nu då. Ja. get ja, ja. Er jo, Gunnar Eide Technologies till TDC. Är <laughs> det det? Ja, det är sant. Nei. Jo, jo. Ständer på det. Det er det det står för. Gunnar Eide Technology. Ja, ja, det är en Låvor du? Är eh e. Lovo. Säger du det? Ja. Det kan du googla, visst du gillar producer Gunnar Eide Technologies. Det är det sjukaste. Mm. Eller så Är lite har... förann så jag vill jag vill googla vad står get for. Ja. Så Uh, har De lager en ny boks nå Ikke sånn, Nei, ny dekoder Ny boks da mm -hmm. Mm -hmm. Og innen den aller nyeste Ja, så er det ikke tekstøver Så er det ikke tekstøverfunksjon funktion har tatt ord Stemte det? Eller da var jeg en Rudolf Diesel <laughs> <laughs> Nei. Nei Det finnes ikke på det Google ikke, Google har ikke svar på det der Nei Sån är det. Men sån er det i ja. textdeveloper så det går bra. Ro ned heste häste vrinskningen och sån styling med fakler och och höjdnivå. Så denaste og... lösningen är egentligen inte jag vet så ni det går dock. Så när det känns som en den en gång. Jag tror du bara får den sånn, Ja, men någon gång så känns den egentligen. Det vi ska ha det till och se på TV nu, ser sånn du? Komme vi kommer med en en vietnameser eller andre di, så mm. en annan ras på dörren och så ska de sälja en dekoder. Och så penbut Hæ? Pent brukt, helt ny Nei, nei, da de, de, de, de, de jobber det i Get Åja oh, I Gunnar Eide <laughs> Og Gunnar Eide jobber de, de, de Og så sier de at de kan du kan få kun mm, mm, mm, Zoom Kan du få nye dekoder Ja Så sender vi de den til deg Riktig Men sier nei til deg Hvis du vil beholde tekstteve Så sier nei Jeg gjør det da Ja Eller så kan du sikkert gå på nett Og se tekstteve Text är det låta nu? .no. Ja, den, den Tror du det finns? det ska jag keka för det. Det en producer också som sitter här som kan keka det för oss. Ja, det är liksom svårt det för ha... ja, sånn, uh, han och keka två ting samtidigt. TV... Du hör du ska keka bilder Daniel om för er jag har på det kameran då. live.no det med bindestreck? Nej, ikke tillägglig. Det är lady. Är det lady? Åh, mm -hmm. oh, då ska du Textbindestrecktv.no Den borde mig köpa. Åh, oh, det borde vi kanske vi borde döpa oss sånn? upp. Text tv podcast <laughs> Tekst-tv-podcast Tekst-podcast Nei Podcast-tv Tekst <laughs> Jeg vet ikke, neste punkt, Nei, neste punkt er, er ja, du, skal, kjører, du, du kjører den linja da du Så linja. streng linje Ja, streng linje Du, ble, du kuppet meg så jævlig forrige gang, Så nå skal jeg du gjorde. få I dag blir det Borgård som kjører kanskje si. Ja, det kan det godt være Fordi Borgå. jeg har fått med meg noen gøy nyheter fra Indien India, I dag også. India, de du, du er stadig på india.org og leser. Du henter opp nyheter. Vi skal rundt. straks finne den her nå. Skal ja, vi se. Nå, leider du, leider du. India har kjøpt sig en... Uh, Moped? U-båt. En u-båt? En ubåt båt Til uh, 3 milliarder dollars. Satan, det er mye penger. Det er mye -penger. penger for uh, litt Tenk båt. Tenk om uh, butter chicken for, for det. Oh, de Å, uh, da kan du søve butter chicken en stund. Om, da, kan du, noe, da kan du kjøpe en u-båt, og så... I tillegg kan du kjøpe deg et, et stort plasseng Og så kan du dykke med den ubåten i, I det plassenge oh, av bøttesjøkken Da skulle den vært regn Hva er det, bøttesjøkken den? Ja. Ubåten uh, Ubåten bruker ja. jo sikkert uh, Denne bruker atomkraft Og Aha. i India så sank det Nettopp oh, ja. nå en, den, den 3 milliarder dollars ubåten Men det er jo meningen med en Ja, den, den sank ja. Men den sank litt sånn uh, Uten at de klarte å få den opp igjen Ja Så det, de hadde, hadde ikke gjort. lagt inn en sånn der oppspage Nei, de hadde De hadde jo eh, eh, Altså det, det er noen sånne Når du setter dig i bilen Og begynner Oi. å kjøre ja. Og ikke ha på beltet I hvert fall i min bil så får jeg en sånn der pling, pling, pling, ja. pling, Når du har kjøpt en ubått så... til, til 3 milliarder dollar ja. Og du glemmer å lukke luka Før du begynner å dykke, oh. Så får du ikke den <laughs> Ding, ding, ding, lyden så der hadde de faktisk bare kjørt de bånds, og så bare måtte det bli der De fylte seg med vann Fylte seg med vann <laughs> Er sant? Helt sant Og den ubåten den heter Ari, Arihant, Arihant, og er da den, mest viktigste, eller den viktigste plattformen innenfor Indias uh, atomtriade som dekker land og sjø og luft Du kan ikke Alt du får med deg, alt du kan Ja, men vet du hva, det er gøy å, å følge med på Indien For der, hvis det ikke har skjedd i India har det jo, eller det, India, vi... der, der kan det meste se. Ja, tenker jeg Hva fant du om Gunnar Eide produser? Jeg fant ingenting om han Og nå har han begynt å slette seg fra Google For det kan du gjøre nå med de nye GDPR-reglene Er det sant? Ja, ja, det er sant på... Hvis du er mega pedo, Ja Og du synes at det er litt kjedelig at Hver gang noen googler deg, så står det liksom Tommy Pedo Tommy, Tommy. Tommy pedo. Tommy ordar oh, ligger han också där för. Pedomack. Pedomack ja, där han. Å. <laughs> eh, du vill ha det veck. Så är det bara sända mer till gur eller så vet jag, jag vill ha det bort. Jag treng likhet där besudlade till griseri på mitt interiör. Jag väl tror att det har varit uppe gången något tag. Hade hade först varit profil, så hade tolt ta den Pedomack. <laughs> hade du det? Eller bara låt det stå. Hade du bara låt det stå? Ja har ändå tatte som en man. Har inte som en man har tatte som en man. <laughs> uh! Oj, oh, ja, den där Ja. <laughs> Detta har nu begynnit. Detta har havna på internet <laughs> ja. Så, der, ha der har du det? Men uh, India och Text ja. Vi gick ju inte och den där NSP-saken förra uken. Jag hållt på med si, vi. Ja, vi, vi altså, det var något som vill ha sovkupé. Det är lite billigt. Åh oh, ja, det fick jag mamma. Fick du key med det? Nej, då går du och fottar lite med Tomemar är må, må de med ha en madda i sån här sån här pudde till att ha glasögon till det o. För det bråkar fett i mikrofonen nå, Ja, men det är bra. Vi gör det igen. Det är bra. Eh, som heter Gro. <laughs> Herr Gro som eh syns det var lite få sovekuper på tåget. Ja. Och detta här gick var ju nyheterna från förruke, alltså ja. eh kanske starten av maj då. Ja. Så var det där in. Men, da var det jo faktisk jeg, begynnelsen av forrige uke Ja, det er sant mm -hmm. Men det jeg synes er litt gøy Er hvordan liksom, det å drive tog i Norge er delt opp Fikk fik du sett den der e-posten som hun fikk i svar jeg, fra, Det var vel noe der ja. jeg, jeg så vel via et annet program, tror jeg, på ja. fjernsyn at, at det var veldig sånn Her kommer da god nyhet.no's uh, lyninnføringskurs ja. I hvordan uh, man skal drive tog i Kongerik Norge La oss høre Jernbanedirektoratet har det overordnede ansvaret for jernbanetilbudet. De bestiller togkapasitet hos norske tog som igjen kjøper opp på 10 vogner av togprodusenter. Vi eier ingen tog. Togavganger bestiller Hjernedirektoratet i dag hos VY Som deretter bestiller avgangstider hos Bane Nord Og leier tog av norske tog Deretter bemanner vi togene Markedsfører togtilbud, selger billetter og kjører togene Vi leier i dag alle sovevogne norske tog har Og disse er fordelt på Sørlands, Bergens Og Dovre og Nordlandsbanen Vi er kjent med at dette kan være Vanskelig å finne ledige Senge på nattogene Det var en lyd, lyd. Synes det ikke var flink fort Og sånn høp høp høp, høp, høp? Du avbryter meg jo Ja, fortsett Riktig <laughs> Sånn er det man driver tog da Tydeligvis Ja Det er jo avanserte greier Og per i dag har Gjernbanedirektoratet Eller Norske Toghavs planer Om å kjøpe nye sovevogner Og våre nattogsavganger Vil derfor ha dagens kapasitet I overskuelig fremtid Skjønner du At dette her Er ikke bare bare å si Vet du hva Jeg kunne jo tenke meg Litt flere plasser Å sove på For de togene deres Svaret er nej, Men uh, Sånn er det Ja Bestill litt før, egentlig <laughs> Ja, vær litt tidligere Sånn driver du tog da Hvor bestill det, Steffen? Okay. Vet du hva jeg skal i... Jeg har bestilt du Jeg har bestilt noe, du? Bestilt noe til i overmordet I dag er det tirsdag, ja, er det tirsdag? Ja. Så du skal noe på torsdag Ja, da skal jeg motta noe, eller ska skal jeg noe. Ja, det er jo... Uh... Jeg har bestilt noe Ja, riktig, ja. så altså, du skal noe uansett om du skal motta noe eller ikke, så er det det at du, det vil skje noe Ja, ja men ja, la oss ja, ja, ja. si at jeg hadde bestilt, uh, 20 prinsmiddel i posten mm -hmm. Så ville du motta det, og da skal du få det Ja, men det så, hadde jeg sagt det, som er en, en den stor har du ting bestilt, Har du bestilt en stor ting? Uh, eller en, en tjeneste <laughs> En tjeneste? Hva? Du har bestilt service på bilen uh, Nej det har jeg jo Det har du jo det det har jeg om Ja Masse penger koste det <laughs> Masse ja. Men hva sier du da? Å herregud Jeg skal Herri, reise, Steffen Åh oh, Det er ikke så gøy for meg Nei, men det er svært gøy for mig. <laughs> ja, det er riktig Så for, skal, for halvparten av oss er det jo helt fantastisk Ja, en tredjedel av oss En tredjedel av oss, ja Vi er jo tre stykker ja, Halvparten av deg Ja, sånn ja jeg lite ja. jo... <laughs> ja. med, med varan. Okay. Mm -hmm. måtte... <laughs> <godt nå. laughs> det är skitvisigt idag. Det är så mysmå gott och Ja. Vi sentade käringen på butiken för att köpa små gott, men så är det med andra ting. Vad heter du mig? Jag är skrudde samman en barnsäng. Okej. Mhm. Vad har du än må små gott? Vad har små gott nu? Nej. Det återstod. det fick jag. Var det godt? Uh, det, Først og fremst, la oss begynne direkte direkt, direkt, ja. direkt. Var det smått? <laughs> det var mellomstort, føler jeg oh, Ja, det var mellomstort godt Jeg tenker de der som ser ut som um, Erter, mm. det er smått Ja, det er smått det er det Men så begynner vi å snakke om det de krokodillene ja. Det er sånn mellomstore uh, Ja, det er jeg enig i For den sånne i e Lifesouth-krokodillene oh, det, det hadde vært alt for stor godt ja, Litt for mye godt her om dagen så åtte jeg en sånn en, jeg tror så lang Satan sånn Og Steffen viser nå en uh, La oss si 80 cm jeg. jeg vil si det 80, ja, ja. En sånn en uh, slange av vindgummi Som uh, noen hadde kjøpt på tur Og tatt med meg med en gåtepose En hogg om i faktisk størrelse faktisk. Ja, Den fant jeg Og tok den i noen få javs Alltså gäng du gagnar inte bara rätt ner. Nej, för jag vill Nej, för att jag vill tygga. Så när jag var sån där gynekolog då på på sån där icke gynekolog men bara sån örolog. Gastroskopi. Ja. Då sa han. Då sa han. Hur du som en en vad hörde du som en som har en speciell typ av sång? Gayborn tänkte jag säga. Ja. Men det kan vara de de de de det jag bett dig så det lagger ju det bara. Nu görar då bevægelsen. Jag hade vi haft sån där, du vet sån där sånn Men det det hade inte Men det var ju inte då. Så bara och så när den drog ut igen så var det bara sån där remse med sjarf. Så sånn så som var knytt sån. Var det rätt ditt kort? Jag provar åt det. Magikoken. men det ska på turställe. Ja, men skal ska det då? Jag ska du skal til Manchester Nej det hadde jeg faktisk Og oh, Heiregule Ja <laughs> Nei Nei Jeg vil tippe du skal, du skal hjem Nå skal du endelig tilbake til der du kommer fra Nei, jeg skal ikke til k -tiden. Kina <laughs> Skal til Kina Nei, skal, jeg, Vet du noe, jeg tror jeg sa faktisk på en episode eller to siden, Så sa det at det... Kanskje jeg reiser til Du har ikke Det er helt riktig mm -hmm. Det er helt riktig Så du reiser til Bryssel ja Nei, jeg ja. skal til Amsterdam Du skal til Amsterdam Rett og slett Forske litt Forske, ja, ja det kan du uttrykke Så jeg skal jeg Skal drive med litt undersøkelser Ja, det er planen Jeg lurer på uh, Lurer på om du tør å prøve for eksempel uh... LSD når du er den nede Nei, LSD kommer jeg ikke til å prøve For det jeg er jeg litt for Det er du litt redd for Jeg er litt redd for meg selv på LSD Nei og så sitter det, det sikkert før. mange folk der ute nå og tenker at Haha, nå skal han ned i Red Light District Men nå, det skal jeg være såpass ærlig på Og si at uh, Jeg har de kjeften Jeg kunne godt ha skryttet at ja, ja, ja. Skal jeg ned og pløye de Skal jeg ta dørene i det tegnen der over der Skal du ikke gjøre rødt og oransje <laughs> ja. Men det har jeg bare kjeften Jeg, hadde, jeg tror ikke jeg kommer til å tørre å gå gjennom der i jo. Hadde jeg vært sammen med en kompis Eller sammen med en sekretær for eksempel Om Hadde du sammen? vært kanskje, kan si, Hvor gammel er du nå, du er 39 39 <høy> <8. høy> 34 uh. <høy> 34, det så lite det <høy> Nei, det var faktisk det Nei, uh, med 34, ja, mm -hmm. så hadde du vært For 10 år siden, det, for 15 år siden da, Hadde du vært nede i Amsterdam Og vært sammen en kompisgjeng på uh, La oss si 4 stykker pluss deg. Ja, at vi var 5, ja Ja, ja mm. Da tror jeg dere hadde jasset hverandre opp først på rommet <laughs> Så hadde de ronka vann eller ikke Det kan hende ja. Og så hadde dere bare sprunget ut i rød, rødgatene, er det det heter? Mm, ja Relativt klare for, uh, for handling mm. Jeg tror ikke jeg var så tøffere da Kanskje hvis det hadde vært funnet? Ja, men hvis du er med i en sånn gjengbande Osmanden ja, ja. pluss to, ikke sant? Du vet jo, det blir barnvas. Ja. Du er, uh, det er kanskje rett, men jeg, jeg, jeg kjenner det at Jeg tror ikke Kanskje jeg skal våge meg inn in på rommet? Nei, <laughs> inn i gata Inni ga Ja, men gata er jo fin å si det Ja, er det det? Ja, jeg ja. vet ikke hvordan dette fungerer Nei, du kjøper bilett Men jeg jeg så må du vise egentlig... penisen Sånn at du kan måle Så får du da sånne anbefalte båser som du må gå gjennom Må betale per centimeter Nei, du får du får det, det begynner med et minimumsinnskudd på 100 euro og for alle centimeter over 10 cm ja. så får du 20 rabatt. Oj, så jo større kupp du jo. Ja, men hvis det er under 5 cm så får du 100 rabatt. Da, men du må betale en sånn engangsavgift. Hva er de egentlig ikke på jobb. Ja, for det egentlig opp job? Ja, da da er det bare som sånn samtale partner nesten da. I think you hvis det hadde kommet med en slugger. En hockeypuck liksom. Ja, og, og slengt ikke ikke en hockeypuck. <laughs> En hockeykølle, liksom oi, en, oi, oi. Sånn en underarm av en penis mm -hmm. Nei, det er forskjell Du har ikke en underarm som en hockeykølle Nei, så tar vi ikke Men mm. bruk ordet underarm ja. Og jeg hadde slengt den i bordet Eller i vinduet da Ja, som mot vinduet ja. Så hadde jeg tenkt at det burde kosta mer Enn dersom jeg selv hadde kommet i min det Ja, det kanske kanskje opp til et punkt da Hvis du kommer med en elefantsnabel liksom Og så sier du at nå ja, så jeg, du hadde, hadde Nå vært, er jeg om, hjemme, Olga Nå skal vi... <laughs> ja. Hadde jeg vært dame da og stått, og stått inn i, i vinduet der Så hadde jeg tenkt ja, Dette skal koste Dette skal han betale for, hadde jeg tenkt For det betaler hun for også der, der, der. Ja, nettopp Det burde koste så, Ergo, det burde ikke koste så mange kroner Hvis jeg skulle gå inn Vi prøvde jo Siste gangen var der så Du har vært der flere ganger du. Jeg har vært der flere ganger Og mange går da Mange da Mange har vært der si, 1, 2, 4 kanskje Å, helvete Kanskje veldig fire ganger Sier du det? Ja, men ikke, da regner du ikke med mellomlanding Jeg har jo mellomlanding Nei, nei, jeg regner med at man har vært der Med og produser Daniel uh, Var det jo i Amsterdam Da labba vi jo faktisk gjennom Vi begynte ut forbi Amsterdam Labba in i Amsterdam Og så kom Udian på andre side i Amsterdam ja. Var fremdeles inne på flyplassen Det er ja. faen det største jævla Beisland flyplass jeg har vært på Skirpål den er, Skirpål, ja Den er relativt uh, voksen, ja Den er jo et veldig fint flyplass, da Det det, det der, vet første ikke, stedet hadde, i verden min... Jeg pisser på flur Så Klistermerke? Ja, de sånn, det var der det begynte På skiphold Jeg har aldri sett flue Har du aldri sett flue? flueklistermerke? De testet ut sånn der For de ville ikke folk skulle pisse og søle så jævlig Når de stod utenfor Nei, for du sitter jo og tisser du Ja Du, doktor Daniel eh, Dyregod Tapsko eh, Sitter du når du tisser du også? Jeg nei, jeg gjør ikke det Jeg har aldri kjemme han på Jeg okay, ja. Han stegner og riter da altså, altså. Han <laughs> Det er sant ja. Men han trenger ikke noen flue å sikte på da Nei, for det er når du pisser i et pissoar Så noen ganger så, så spruter det sånn der det, Hvis ikke du treffer riktig øh, øh, Sida av eller, På rett plass da Rett vinkel Ja, vinkel må stemme virkelig bra ja. Men øh, i Nederland så fant vi ut at Hvis vi bare klistrer opp en, en liten tegning ja. Av en flue Så vil alle som står og pisser Sikte, sikte på, på den flue Og så blir det ja. ikke noen sprutning Fortsett fra det som naturlig kommer jo, jo. ut av penisen Når du er i en urineringssituasjon men, men det slipper jo ja, jeg For jeg spryter ikke jeg Når jeg sier det tisse Så spryter det ikke jeg kan ikke søle Det som nei. kan skje da er, Hvis jeg ikke jeg sidder lenge nok etter jeg er ferdig Jeg må la det renne fra seg litt Hvis jeg reiser meg litt for fort Så kan jeg komme et Som treffer akkurat på På skotuppen? Nei, på, på den ringen På doset, ja Ja, doset, ja Ja det, det, det, ja. det er sig. Det kan sig. Eller jag han går ut det. Ajo, har du ätit allt än förr i tiden så? Men vänta, tar du också sån att så, du arkar lite? Torkar grann med pennisen. Sån. Okej. Okay. Men har du ber du sätt det bak framme på do? För kan du liksom läna armarna på på servanten altså, eller på den cisternen då? Och så kan du läge. Nej, kan du det för det är ju inbyggd i väggen. Så har du bli sidan. Sån uppe på du väggen. Har det ju varit konstigt. Nej, men du kan ju göra det på, på förflyttelsen. Det kan jeg godt gjøre Det skal, ja. jeg, skal jeg gjøre du liksom legge en, lille, en liten bok opp på hylla der så. Ja Ja, det tror jeg blir fint Ja, men jeg skal ha Jeg kommer til oss Og besøker koffershops Det gjør du nok, ja Ja Ja, bare for å se ja, Og det, er, ja Nei, Det som jeg synes er gøy Det som jeg synes er gøy Med sånn øh, Marihuana De stedene der da, ja. Det at du sitter utenfor Så ser du alle som går inn I disse her koffershopsene Og det Aldri noen som overrasker å, en sånn figur Er det noen som ville gått inn i der? Så nei da Alle ser ut som den passer virkelig godt i et koffershop Så du mener det at det kommer til å, å med ord? Det kan hende at du kommer kanskje Og trekker rastaflette en et, no, noe Bør jeg anlegge rasta flette? Noe ja. rasta bør det Eller så burde du ha noen hølete klær Eller men det er, det er Eller, et par shorts, et par shorts. Men, men jeg høler jo ikke bare det at de er korte altså. Hei, Jeg har det på meg nå, så jeg har jo hasjklær Glider rett, ikke hasj Det er marihuana, det er veldig stor forskjell på hasjmarihuana ja. ja, det er et stort på På mange andre ting også Men, men ja. nå jeg, Kan ikke jeg dette så godt Nei. Men kom til å besøke ja. Ja, ja, men gjør det Hvis du tør skal komme med, tror du ikke, er det ikke med til å få med noen du? Da må du si det til meg nå Nei, det er ikke noen overraskelse, bare noen ganger så trekker man seg da Jeg også skulle det, tør det Ser du det? Ja, det, det, er, det kan så... skje med meg jo ja. Jeg heier jo en tendens til å feg <laughs> og ut Jo, også, men, men jeg tørte gå på vanlige pubber og barer Og bare mate ned på en karlsberg ja, og Heineken og Amstert og Heio Jeg hei leste ned om dette her, sier ja. du nå O för att det at har ju hört att som turist så vill du ikke ha möjlighet längre for att köpa Mariana i Amsterdam. Ja, det är det är tull. Og det, ja, det tyckte det var så. Men alle alla alla sa det i så. Ja, och det sa de ju för den ville på mode legge som sånn falsk rykte har jag hört. Och det gjorde en god jobb för det ja, det, var, det spredde sig helt upp här Ja, det til, til kom helt ja. till toppen i Vännerstad. Men, men jag har lärt att det eller jag har lärt att det är bara tull. Sluder och pölsevev. Ja. Men för altså, sist så tänkte jag sån okej, okay, eh uh, hvis det er en god idé så I fylla ha? Så kanskje det er en god idé I Edru også Men ha? vi venter til vi er Edru Med å sjekke Og så ble du Edru Og så, edru, og så var det ikke så det god, god idé da, da, så Hva er det du har inne på Åh, er... oh, kommentarer Åh, oh, det er kommentarer, ja Kommer du Kim Andrew Jevne Kimmy boy Han har spørt Uh, kundeservicen til Get Ja Ja, <laughs> um, uh, ja det er navnet yeah. uh, Han fikk svar Jeg uh, fant ut at grunnleggeren er Jan Arvid Andreasen Og det? Jan Erik Mortensen Det var ikke mye G i uh, Og det ser ikke ut som det er noen Spesielle grunn for at det er Get Kje mener du Det er akkurat sånne lyttere Sånne lyttere bør. bør vi ha ja. mm, Så er det en kultar fra Mats. Hei Mats. Ja, hei Mats Hei hei, hei, hei. <laughs> Og uh, mamma skriver at det, uh, Hun er veldig enig at du skal la være Å ta LSD På turen <laughs> Det er farlig for høyden ditt skriver Ja jeg, for, Du får noe for magen nå det Ja, jeg tror ikke Altså jeg har spist mye mat som gjør meg rennrev Og jeg, det, er ikke, det er ikke magen Jeg er redd for på LSD på under knä. Ja. Jag tänker jag tror jag vill tro mamma är enig att det är mer förnuftigt att röka Marianne än att ta AliExpress. Förhören är en sån typ av resursperson som man skal rådslå sig med ja, Det är ju det mödrette. Ja. Så du, du får ju upp kommentaren där nej. Nej, jag med min det nästa gång. Jag Vi har testet ut något tekniskt som det heter och det har det har, har ja. inte så funkar det för att mig får in kommentarer. Ja. Og Kanskje vi kan finne en kommentar om Folk kan høre stemmen til Daniel denne gangen Ja, hvis dere hører stemmen til Daniel da Så er jo det hyggelig hvis dere sier fra For ja. da har vi gjort noe riktig Eller vi, ja, jeg, jeg trekker, inkluderer meg ganske Elegant inn i noe som noen andre har gjort ja. Men uh, det kan hende det virker Og det som er litt negativt da at, Og det skal lytterene våre og serene våre Faktisk sette litt frys på Nå betaler vi faktisk for oss å få lov å Ikke si det, det høres så stakkarslig ut Nei, alle må gjøre det Alle må betale ja. for ting <laughs> ja. Det er åpenbart ja. Så nå betaler vi for at folk kan høre på oss <laughs> Det er jeg enig i at det høres partiet Det er en ny Joachim Syvatsen Ta imodium for magen så går det helt bra Ta imodium for magen Så kan jeg ta ellers <laughs> ja. ja. det, bra. det er... Jeg hadde ikke imodium Men sånn uh, Idoform tok jeg når jeg var i Thailand ja. det, var, det var helt sykt ja, Det hadde funket for det tok jeg hver dag Så hadde jeg glemt den da. Så hadde jeg og så bare Så hadde i magen og så sprang jeg opp, og så bum, bum, bum. Ja, spredde beina og, og så satt det på du jeg, Ja, etterpå Og så lodde jeg det goud, og så tok jeg en sånn idoform Og så bare Helt frekjelt Det er rart, også, tenk deg tenk så det, Når de liksom forsker og, og, og blander og rører i gryta Ja, og og så han. sidder en stakker og dytter seg Tikka-masala, okay. cirka fem der Og om gjennom Prøv å et den. den der litt råttende kålen der Sånn, ja. og så ser vi Spiser råmus Ja Vet du hva, Steffen? Oh, har du gjort noe med råmus igjen? Uh, ja <laughs> Faktisk Jeg tommel på lyd fra meg Tommel opp fra lyd okay, vi har en hele besetningen her ja, på yes, du, yes, yes, yes Ja, da, Steffen, nå skal jeg Skal du bytte om? Ja Skal jeg stå her? Jeg kan stå her. Hva for det er jeg kan? Vi kan si lyd fra den Ja, det skal være lyd der Ja, men nå, må, nå leker du med illen, Primark nå leker du med illen på illek 1 <laughs> Terningkast 1 ja, Det var veldig gøy det Ja var så bra. Ja. Så bra. Sånn, nei, det det som var. Jag var nämligen ner hos moran min idag. Ja. Kom ut och håll på å trøpe i Romus, alltså i Levandsmus. Vi får ju <laughs> råd där, riktigt. så var, rå, da, ja. var, riktig. ja. var far med en liten tam husprang och benen på mig. Vann vi så har ju mysne sån där du, du har det, museproblem i og du skal nytte Amsterdam med det musetekket ditt Dette kommer til å gå det, det blir, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg typer de flytter redelagt opp til den gada jeg kommer til bo i. Ja, det er rett og slett De bare har med seg noen røde lommelukter bare, og, og, og vet du kan jeg spørre deg, Steffen Borgås Jeg, jeg, jeg har vært i Amsterdam så mange ganger Og det er ikke ja. så lenge som du var der sist nei. Og hva betaler du for et hotell når du er i Amsterdam? Åh, det var ikke så galt Åh nei, nå må jeg høre, hva faen, du er klart Åh, hva heter det for noe da? Rembrandtsplein, tror jeg det heter Ja, lå det ut i Rotterdam, eller? Ne vad fan heter för nåt letseplein? For får plein byta plats. För det er sån ja. nederländsk, fungerar det, litt på norsk det liknar på norskt ljud. Borde det altså. heta plats? Eller plats? Ja, det borde det, men det görke det. Nej, för det, det det är det nederländska språket, för det kan du höra. För exempel kylling. Det er kipp. Det kipp, ja. Ja. det får du, du det. Ja. Men ja, jag tror det heter Rembrandtplein där vi var och det var ganska genialt det var en sån en öppen en sån torg nästan. Ja. Torg, som heter på koatisk torv. torv Nei, torg Ja, torg trg. TRG Trg Med set på slutten, tenker jeg En stum, stum set, stum set. Ja. Og der var det sånn Det var en stor sånn En ja, stor torg ja. Og så eh, pubber rundt hele Velik og, Som en omkrets siden. Velik, torg Ja Jesus oh, oh, oh. Gi meg <laughs> Tommodigheten og Og styrken Ja, det skal du få Mhm mm og da, da vi var i den på hotellet vårt ja. Så gikk vi bare første dør til høyre Så var vi på første pub Og så ja. bare pubba vi oss bare i den sirkelen Som var det torget i, der vi bodde Og så var kvelden over For da hadde vi fått oss en Det var en liten God mi, mini Tom Weitz Det der, det der da ja. Så det, vi, vi beveget oss utenfor der også Men vi tänkte klarer vi kommer komme rundt? Klarer vi ikke å komme rundt Og tror du Tom Weitz setter på nederlandsk? Det, det som fascinerer meg, som er, det, det er så mange ord som ikke... Jeg tipper Tom Weitz, direkte oversett nederlandsk. Uh, Gert Flygel, tipper jeg. For dette, det, er, det er ingen... Som, ja, sorry. Det var det jeg kom på. Det er, det er ingenting som henger... Du vet, et ord er kontor. Det, det er kontor. Det har jeg hørt. Men ja. det, det er så mange ord som ikke... Det, det henger ikke på. Sånn som tysk og hengel, så er mange... Mange... Uh, knife... Skjeise, for eksempel, jeg likte. Knife. <laughs> knife og kneif. Har vi fått en... Uh... Ja, noen flere kommentarer ja. uh, Først så mamma skriver at hun er enig At det ber meg Marihuana Ja, ja ass, mamma støtter meg Og uh, Stine skriver at det var Rembrandt et eller annet Det var vel det Og, du ta, sa Hotell heter Rembrandt Men der kan du få litt møkket til laken Husker du jeg, ja, jeg det, det, det nevnte bash på laken <laughs> Ja, det, det, det gikk det, jo galt det, For det er det jeg gjorde, ser du det For det jeg, dette var jo spontant som fy Denne turen her. Ja jeg bestilte den um, ikke så lenge siden Kan ikke huske hvor tid det var Forrige Tårsa kanskje Og fant ut at jeg reiste til Amsterdam Jeg skal feire 17. mai i Amsterdam Skal gå i tog Han er alene du skal, du skal feire 17. mai Men alene i Amsterdam skal du feire 17. mai der Jeg reiste ned 16. og hjem 17. 19. Ja Ja <hå> Det skal Det er en kjempebilde luring altså Det er ja, en susere sted Ja, og så boka Fant jeg kjempebillig flybredte fly Ja kostar 3 och det det är någon lüringe. Aha. För då fannte fannte billiga 3000 kr tur och tur. Aha. Det är billigt. Får jag väg ja. direkt. så kommer så trycker vi vidare så var det sån om jag ville ha om jag ville motta det her referensnumret, det måste jag nästan ha. Ja, det kostar 500 kr extra då. Och jag gick så fysiskt och grette här. det var via ticket. ticket.com. Og da, da ble det sånn at man skulle ha mulighet for å sjekke inn. Ja, takk. Ja, det var 500 kroner ekstra. Oi, oi, oi. Så endte på, det, det kom på, jeg, jeg, jeg reiste den nesten, jeg strippet den turen ned til det jeg kunne. Ja. Jeg reiste kun med håndbagasje. Kunne i toalettveske, hjemme alt det skal jeg. Ja, med deg. Det, to par bukser og et t-skjorte oppi i toalettveske. Ja. Og endte på 3500 kroner da. For ja. Den. Så det, det, det var det billigste jeg kunne finne der og da. Og... Gikk på et par dager senere For jeg, jeg boket bare flybillettene, så tenker jeg noe her Så finner jeg bare hotell siden mm -hmm. Så gikk jeg inn par dager senere Hotel Amsterdam Fra 16. til 19. 16-17, ja Første hotellet som kommer på toppen mm. Som mange ganger som liksom være det, det Ukens kjøp, jeg, på sånn, eller dagens ja, ja. kjøp ja. 15 000 kroner Å <laughs> <laughs> kjøpevei, det er det bestilt Det tok to da To <laughs> Ja, vi, vi sjekket lite på Airbnb vi var, Ja, men det, nå skal du høre Og det er ikke så mye billigere, faktisk Nei, men nå skal du høre Så fant jeg Nå skal jeg, fant... jeg høre Skal jeg som en jævla passasjer I dag jo. I time ut og time inn Himmelens navn Ja, men dette er noe du diskuterer med jo Ja, du diskuterer jo på en veldig rar måte, synes jeg Ja, men hør da Så, ja. så, så gikk jeg inn og skrekket Skrålet nedover da Ja Eller på telefonen Og så finner jeg Hva er det 7000 Og 8000 Og 9000 Og så var det vel litt 6000, tror jeg der Och så var det en 7800 då liksom på det tänkte. Det var då jävligt ett pris. Mm -hmm. Airbnb. Fant man lägenhet. 5 minuter undan. Ska jag kunna fem ja, karter då. Så det var det var 5 minuter undan centrum, men det var 5 minuter i bil då. Så då detta på mm -hmm. <laughs> ett hade bokat lägenheten Men den fick jag åt till 4 och ett halvt tusen kronor. 4 och ja, ett det är billigt. så billigt. Det var det billigaste jag fant. Ja, ja, jo, det var kjempebillig <laughs> Nå skal jeg føle meg lurt Neida, Neida det, var, det var bra Veldig bra, fem minutter unna med bil det er, uh... Men de hotellene jeg fant, de var jo langt unna Ja Og jeg fant, jeg fant noen hoteller som kostet Jeg fant noen som kostet 1900 kroner Ja Du måtte dele rum med tre andre Ja Og to køy i senge Det er ikke det, kult ja, Vi er i fett av, vi hadde leid noe sånt Så nå en fin leilighet til disposisjonen Ok, men sånn det neste, hvis det noen hiver seg på, med vi det til den til Aksel? <laughs> jeg inviterte meg med sekretæren der, hun, det var jo 17. mai, så det passet ikke Åja, oh, for det er liksom, hva er som skjer da? Is og ballonger Is og ballonger, ja, og mas og bråk Mas brok, og jag og bråk og, og kø og sånn, Ja, vile kø Og så folk som tror at det å spikere hammer inni en planke er liksom nå bare moro Ja, løp med et egg skal jeg det er ikke det Det måtte man gjøre I tusener år Bare for å overleve Og så er det nå Blitt bare til Sånn der Barnelek Tror du folk løp Noen ja. av hus Udav bygjørene sine Ta med du kan Ok Jeg tar Et skei Og et egg Og i andre hånda Så tar jeg bærbossen Med ting så. Du, du hadde jo to ting du måtte, Det er jo potet Og egg Sånn en potet ja. Og et egg Og så måtte du ha med Et skei Og så to skei ja. ja, riktig Det er kombinert nå Dette er, ja, så det, er det første Kombinerte idrettsløpet Noen gang Ja Hæ. Ja, nei, men i alle fall så reiser det jeg det til ser for Fred Flintstone Liksom løpe med, for teknologien har kommet Som varierende langt da Jeg så mer for meg vikingtier altså. Vikingtier, ja. ja Du løper. så det i ekte film, jeg så det i tegnefilm Nei, det gjorde jeg. jeg, så det i ekte, ja, ja. Svært, jeg, ikke film i gang ha, film. Hva kan du om Asterix? <laughs> uh, kan mer om Obelix <laughs> kan, kan du det? Ja, altså. Det var liksom han jeg så opp til <laughs> <laughs> Jeg hadde en liten prat om, om Det, det Astrix universet i dag, med han, jeg har jo vært på, jeg har vært på trening i dag Skjønner Oi, du ja. oh, det? Trent kroppen Ja <laughs> Det har jeg gjort Og Det kunne vært mentaltrening Det kunne vært litt, mentaltrening Det kunne sikkert ha brukt for det Men det ble den vanlige uh, ordinære treningen nå Ja, fysisk Og i Asterix Obelix, jeg vet ikke hvor tett på vi har vært Forrige gang vi hadde noe med Asterix Obelix å gjøre Men det er ikke så vi nevner de vi pratet om de før Jeg vet ikke, men vi kjenner jo til Miracolix Og Idefix og, og jeg vet ikke hva, Julius, Caesar og alt det der sånn. Miracolix var fjernet for meg Miracolix er han som lager styrkedrikkene Er det sant? Det okay. Idefix er bikkja Ja, den kan jeg Så lurer jeg på Tintin? Tintin. Ja, han, det, det, er, det er noe annet Det er, noe, det er jo det sammen med si, ja. Belgia, eller ikke? Parallelt Ja, parallelt Belgia eller Østerrike si det? Hva, Jeg husker det var noe med noen fjell og noe der. Ja Alpene ja. <laughs> Alpan og Tintin <laughs> Ja, men Idy Fiks Idy Fiks og, og Miracolix og Asterix og Altså han her, han her som lager den styrkedrikken Miracolix Miracolix Han må fly ut til skauen hver gang romerne Ja, så der har du Miracolix han, ja. han må springe til skogs med den jævla siden sin Hver gang romerne nærmer seg For at de skal lage, han må lage en sånn styrkedrikk I Får stedet å... for å bare lage noe som man kunne hatt på flaske Får du til å dele noe, Daniel? Uh, nei Neste gang Neste gang Neste gang For det har vi egentlig ikke Satt opp ordentlig her nå Nei ja. Så han springer i skauen Når Roman kommer. Ja for å lage en stykketrikken Ja Og så rekker de akkurat Å gi litt eller Men Obelix har jo Han hvis, er det innebygd Han har det jo innebygd Og han har jo Hvis jeg har forstått historien riktig Eller legenden Ja Det er vel, eh, sangene, Sangen Oblix. Ja så falt han og jeg bøtte med en sånn styrkedrikk Han ble vel født i det ja, Når han var liten ja, Han ble ja. unnfanget i en sånn, sånn krokke med styr, Og så bare ble det så sterkt at han sparket bare hølt i beina sine i, den der, I det kokekarret Ja, den tønna, ja Det var noe enn det var slags Jeg tror det var en støpejerns ja, det det, ja. sak som han bare landet opp i jeg, Kan du finne et bilde, Oblik, så var det gøy Og så marted det blått og hvit Så han ja. skulle se som en bukse og det fikk de til, synes ja. jeg. Det ligner mirakuløs på i bukse. Så der, ja. Du skrev... Oh, ja, da, Dager. Men det at han ikke har gått ut av det der støpejerns... Det har du han, ja. Og han har jo enormt kort bein. <laughs> Veldig kort Det var det jeg ville si, så du. Og flotte sløyfer i barten, selvfølgelig. Det er jo ikke alle som setter... Det, det er ikke det første vi setter frist på med Oblix. Men det som fascinerer meg litt der, er at Oblix har jo tydeligvis... Han har sparket beinene under den tønne her, men han er liksom... Ja. Tønna har liksom lagt seg rundt leggene hansinne you know. Ja På et vis Fan, det er jo en hel bukse Det er ikke bare Det, <laughs> det burde jo strengt hadde vært et par håret til legget der Det burde det og, Men jeg tenker sånn, hvordan Det når den skal Hvis den skal på do, sånn som du Når du sitter og tisser Ja Det er jo ikke noen luker eller noe Jeg tipper det, jeg dritt i bondene den tønna da <laughs> Ja, jeg tipper det også At det, det samler seg opp Ja, det er god godt poeng Det ser jo ikke så lett ut Å bare... Smyge ut av heller, den der... Eh. <laughs> Nei, for han er liksom han er det breieste punktet lavere enn åpninga på... Han har jo breieste punktet nærværen, og så er midjen over, han er litt sånn ja. timenglass. Men ja, det, det, veldig smalt i bånd av det Ja. Og brutalt slutt. Ja, <laughs> det er det. Men noe omobliks. Men jeg, ja, uansett så gleder ja. jeg meg til at jeg skal ha til Ja, det faktisk. forstår jeg jo gå God, veldig godt da. Gleder meg selv. i oppdatering, for jeg kommer jo da hjem... Uh Daen før neste podcast ja. Vil jeg tro Gitt at det passer for deg selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Deres ja, selvfølgelig. høyhet <laughs> Ja, ja Men det, det, ting må Ting må være Fleksibel noen ganger eh, Ikke ting Men meg og Daniel må være fleksibler Ja, noen noen det er Aha. sant Skal vi se da Hva er neste eh, Det var Du har så mange ting på tapetet Ja til Du skjønner at vi har Vi er jo god nyhet, Men nå har vi litt dårlig Å oh, nei, ja oh, Vi er dårlig nyhet Fordi at uh, I Tyskland Dette er jo fra 14 nå var det der i dag det mm, Ja uh, Hva Hva Reuters er det som heller Reuters mm, mm. Og dette tror jeg har kommet seg til norske medier også uh, Ja, litt kommentar først Kommentar fra Stine, ja, Stine? Styr, Hvordan i helvete er det dere uttaler navnet til Bikka til Oblix Morsomst jeg har hørt Hvordan sier dere ide Ordet ide Han heter ikke ide Ide Idefix Nei Da må du skjerpe dig. Å se på telefonen til Daniel Mens jeg er streng Det er litt, uh, <går> det er litt rart Men uh, nei Det er IDFIX IDFIX, ja Ja IDFIX Sånn er det, det. IDFIX Ja, IDFIX I stand by you Ja, det er, uh, Du og jeg, Tommy Du og jeg Alfred <går> Når det trengs Når det trengs Så, i Tyskland nå Litt grann Jeg måtte justere litt grann På noen ting Fordi at nå det de har, de har veldig god tal på det De, de målte i år 2018 en 20 ökning i antisemitisk kriminalitet. Okej, okay, alltså vad gjorde de? Ja, mm. det är sån hakekors på judiska ja. gravstenar, gravstötter eller något sånt då. Ja. Ett som de ju kallar det. Og de har funnit øh, de mener de har funnit øh, syndebukken. Oh, ja, bara en. Yttre höger. <laughs> det yes. sånn. Ja, vem kan det være da? Så Derek er den heter Det er jo Derek har vært ja, ja. Han har undersøkt og Derek og kommissar Rundt-Rex har i Tyskland Nei, i Østerrike han uh, Rex? Rex er Østerrike er det sant? Ja, det, Daniel <laughs> Kommentar igjen? Jo Fra Mats Hej Mats. Ja, Mats Han lurer på åsen 17. maj i Venneslag Mm, nok til at att resa till Oslo för att fira 17 maj. Ja, du är inte så glad i norske grundlovsdagen. Jag det här så det pratar om på jobb. Ja. Jag sätter sig för att ta det på det och ta det ut i världen. Ja, jag pris på årsagen att vi firar 17 maj. Vänt väckt det till til Mats. Hurdan är det i vänerslo på 17 maj? Det var så. Jag hör pris på att det men men 17. mai for meg blir bare Der er masse folk, rett og slett Det er ferdig nok av folk Og kø ja. Og så spiser jeg så mange pølser Og så mye is og, og hamburger Men du kan jo bare være hjemme da Jeg har jo vært var vel det i Var det i fjor da som jeg var med hjemme Forfjor var jeg kanskje også, Min gode venn Glenn Han har jo sånn Det er skampanjefrokost Der jeg har jeg vært oppe et par ganger Uten å drukke skampanje For jeg må jo bil rundt forbi så nei, 17. mai i Vennesla, der er mød folk og der er mød liv, Mats Men litt for mødliv for meg, ganske Ja vel Så da reiser jeg til en stille og forlatt plass ja. <laughs> det, Du liksom flykter under alt Mas og Kjase ja. fra, fra Storby-tilværelsen ja. ja, rett og slett Er du enig, uh... bror Bro, du til? Daniel søv jo til fem, han <laughs> Har du vært til stede på en, eneste 17. mai uh, utenfor? Ja, ja, det er jo Aldri. Ja. Det var ju om du är drösk. 7 årsaltrinken. Ja, ja okej. Okay. Ja. Ja, nej jag vet ikke vad jag har event i alla fall där vad jag ska. du? Vi... Jeg hoppas jo Ja, kära allt som är heligt ja. att jag kan få låta vara hemma. Ja, ska inte andra ska inte hura om landar Nej, nej, vi ska vara i på söderlandet. Ja. Men uh, jeg hoppas jag bara kan vara hemma så kan ju andre som vill. Alle som vil Alle kan få gjøre det de vil Tenker jeg på 17. mai Synes Stine er gøy med 17. mai? Ja, særdeles gøy Ja Var du ironisk? Nei. Nei. nei nei, hun på ekte Da tenker jeg hun kan, hun kan gå ja, Vi Kan vil. hun ta med seg som eventuelt vil være med som vil være med Så kan du være hjemme med de som eventuelt vil være hjemme Ja Det går da Ja, da blir jo du hjemme alene tenker jeg Det er ikke helt sikkert vi får besøk Ok Ja da, fremste <laughs> Så gøy Neida her og her er noen andre Men men det, uansett Så er det 17. mai med Er det heliumballonger, er det lov i år? Kalt du det? Heliumballonger, heliumballonger ja. Det vet jeg ikke Vet du ikke Nei, det er kanskje Det er vel skryttet mange ganger at de skulle Det skal liksom bli slutt på Det skal liksom bli slutt på det, fordi De dreper valer og, og sånne ting Disse her ballongene når de havner ut i fjorden sant? Ja, det gjør de Og ja, nå har jeg lest på BBC News At i Mari Mariana dypet Den der Aller djupeste plassen Tror du vi var tilbake til og skulle prate om Mariana Ja, nei, det, det var ikke fint idé der Mariana dypet <laughs> du, du dykker ned 11 kilometer Åh, oh, det er langt Altså ja, det er et støkke, sant? Uh -huh. Og du går til, til djupt Du klarer å komme deg på jordkloden Sånn som teknologien vår er nå hvertfall uh -huh. I ubåt uh -huh. Hva finner du? En plasspose Gjør det? Ja, du det. Det er skuffelse. Det er liksom sånn der, vi har faktisk, hvis ikke de klarer å finne plass på oss på Mars snart, så blir jeg skuffet. Ja, faktisk, det er ikke hva det er i gang. Det har jeg lurt litt på ja? noen ganger, det har vi vel kanskje om før, du hadde kanskje løsninger, eller har du svaret. Men jeg skjønner ikke hvorfor ikke de bare samler plassen, og bare syder du ut i verdensrommet. Ja, det har jeg også tenkt, ja. det hadde vært en kjempegod idé. Hvis, hvis det er noen som skal til Vennsrommet liksom, likevel ja. Ta med deg ta med ut. søppel ut ja, ja, rett og slett <laughs> Det hadde vært det aller beste Ja, det hadde vært himla greit huh. Da har vi liksom samlet opp en, et lass eller to Ja Så blir vi Se der du Heliumballonger, Heliumballonger forbudt på 17. mai I Skien, Porsken og Kragrø Men Ok, det Telemark som går uh... Tydeligvis, ja som går fremover her, men Porsgrunn kommune oppfører også innbyggerne til å ikke kjøpe Oppfører, ja Det hører ikke, vet du Nej det vi, vi Vi Var det forbudt å kjøpe, eller forbudt å selge, sa du? Det er stendig bare at det er forbudt Ja, forbyd generelt forbudt ja, Forbudt å selge, ja Ja, det sa du Ja, men det er ikke forbudt å kjøpe Nei <laughs> <laughs> Ja, jeg føler det er et smutturløse <laughs> Det er det nok Ja Nei, bare du da Nei, jeg heller litt på tapetet der jo Ja, ok på, på lørdag Som var Så kjørte jeg min datter og noen venninne til Kristiansand by Skulle ned på shopping Og så skulle de først på Starbucks Så kjente de at jeg gikk jo faen ikke å trykke på Starbucks i to time Så jeg gikk labba en tur i Kristiansand På lørdag sa du? Mhm Ja vel Hvorfor det? Jeg begynte hur huske hvor jeg var på den Ja, vet du Ja, nå heter jeg Hva hører? Nei, nei Er det jeg var, nei, jeg var ikke der Jeg var, et, jeg var bare hjemme Men ja. øh, Jeg prøvde liksom å se Kunne det hende at en gang iblant Så kunne jeg bare dulte bort til hverandre Sånn som vi av du er hos naboen min Men, øh, ja. men det lot ikke, den lørdagen der Det lot seg ikke gjøre nei. Men, men det, så var du da på Starbucks da du Nei, slappet. jeg var ikke på Starbucks Jeg gikk på Starbucks Jeg tustet min tur i byen Og så endte jeg rett og slett opp på Vet du På du til, uh, Telfords Nei, kjenner du til restauranten uh, Villa Marina Ja Ja den er nå lagt ned Ja Men den er, nei, den er bare sommerstengt den der, ikke det? Nei, for nå er det jo sommer Ja Men nå er den åpnet som lemon marina Åh mm -hmm. Riktig Lemon marina lemon. Eh, Du har jo lemon tapas Og så er det jo lemon eh, bankkjelleren Ja Og så er det jo da nå I tillegg trodde jeg at du hadde lemon marina mm. Visst nok så skal lemon bankkjelleren flytte til marinaen Ok, så det blir litt rart for lemon bankkjelleren uh, På marina da Ja, men jeg tror det er Skiltene heter lemon marina Ok Jeg har jo spist Mange, mange ganger på, på lemon bankkjelleren Jaha Som tidligere bare var Den som hette bare lemon Ikke lemon tapas Men bare lemon Bestilte konsekvent Carpaccio til forrett Ja, og det er kaldt tomatsuppe For den som lurer på det Det er rått kjødd I tynne, tynne skrive Ok Og det er så godt det er ny kommentar in fra... Yes. Vi må bare avbryte denne her... Ja, ja. Det er en kommentar fra Mats igjen. Ja, Mats, Først skriver han heliumballonget er lov. Det er så ja, du. det er jo litt sant. Og så skriver han, Villa Marina ble lagt ned for to år siden. En du... bitch har vært der i mellomtiden. Det, det hører du, ja. Men nå er i hvert fall Lemon der. Da. Ja. Og den var det jeg, var den jeg testet. Bestilte Carpaccio var ikke så god som jeg fått den tidligere på hverken Lemon eller Lemon Bankialon. Som egentlig er en og samme Men Ja, riktig to, Men bestilte meg fiskesuppe Fiskesuppe og tynskav Ja, ja. som hovedrett da Ja Og den fiskesuppen var Mmm, så god han var Var så god? Han var mmm, så god han var så Men det er suppe liksom? Suppe, ja, fikk litt brød til Åh, <laughs> oh, det går veldig jeg, godt brød Og i lettøl Og i lettøl, ja Ja, ja det du er du uh... her Så shoutout og anbefaling Prøv fiskesuppa på Lemon Marina Men hva var det som gjorde at den fiskesuppa var så god da? Jeg skjønner smaken <laughs> faktisk, Jeg har gjetta det skulle være smaken Men var det liksom noe i den sånn, Innholdt den bare, var det egentlig rostbiff? Vet du noe, jeg spiser jo ikke reike Nei, jeg spiste reike I den okay. fiskesuppa Jeg, ja. jeg sa til meg selv at det var kreps, og så spiste det. de For det at jeg tørte ikke så lage med bry du må selv at, jeg, at jeg ville spå om de kunne lage Om jeg kunne få uden reike For det, det vet jeg, jeg kan på Pidero mm. Der kan jeg bestille fisksuppe uden reike takk Så færre ja. fisksuppe uden reike takk Her tørte jeg ikke gjøre det For jeg visste ikke det, hvordan de hadde laget den fisksuppen Så jeg spiste reike Ja I fisksuppen Så hun kunne ro. ikke bare liksom, slurpe rundt rekene Og la de ligge Nej. Nei uh, Men hun var Suppen var enormt god Gjorde rekene det Ikke det uh, lille ekstra nei. nei det var ikke noen nei, poeng Det var ikke det der, egentlig det. Nei ikke for min, i, det, i hvert fall Nei det burde vært krebsalder Det burde, <laughs> burde vært krebskjøle ja. Er det noe annet du kunne tatt vekk fra den super som eh, Nei Ingenting? Nei Manglet det ikke noe kyllingkjøtt? Nei, det var noe var perfekt noe. <laughs> Nei Kunne nok hatt kyllingkjøtt <laughs> det, <hadde vi> <laughs> det kunne vært en liten beikestrippe ja. <laughs> ja, ja Men det, den anbefaler så å gå ned Mats, har du vært der og spist på Nye Le Monde? Marina Vi venter for <laughs> ja. ja, men det er bra med Du tester ut restaurantlivet i denne byen Det gjør jeg Um, VG Plus meldte her forleden uh, Det er en trist sak Jeg skal være inne i det Men jeg, jeg ble, jeg ble uh, Litt glad Ble litt glad på en måte ja. Glad er kanske si det rette ordet Faktisk det, eller det var spennende Er det snart ferdig med denne ene saken Jeg pushet så jævlig lenge Som heter sånn det, Slik er min sak uh, Mats uh, skrev nøy Nei, han har klart det Skal vi ha Mats Mere ta i øl Ja Osprøyt. Slik er mitt liv med mikropenis. Nei, det var ikke, det, ikke den saken Det Eh, uh, tre styck förnödräpt. Alltså, Vanposten har kan förredet där har tinat oss på hans ja, nå. Med armbröst. Var det de drepte funnet med armbröst? Nej, de var drepna med armbröst. <laughs> Jaha. Ja. Det är lite sjukt och lite spännans. Ja, okej. Okay. Men det var väge plus. Det var väge plus, ja. Så jag vet ju inte nå mer. <laughs> så nå kan det vara alltså en sån armbröstmorder uh, ja. her ett ställe eller armbröstdesperado. Ja. Kanskje her et sted Eller kanskje Hvor det var i, i Ottava For det er vi tomt det, det kan er... godt være Men hva er bestesholdet mot Eller i åtganger Kanskje Ja, ja det kan godt Også enig Det kan være at det, At vi er Så langt unna Disse armbrøst Ja, nå er vi på undersøkelses Vi finner ut av det Vi slapp av alle sammen Vi, vi er på vi, vi har kontroll på armbrøsten Vi er på saken Vi er på saken Ja, det var der, så, så der Tre funnet dømepiler i kroppen På, på tysk hotell så. Tysk hotell, Tenk at det men, du hadde i Amsterdam, da hadde alle kroppen jeg, Ja, de var, det, det var jo veldig sånn Drept med armbrøst på et hotellrom i Bayern Ja Det er jo et mord Det kan dreie seg med dra på et selvmord Tenk å ta selvmord med armbrøst Helvete, det var en jobb må, Det må jo være uflagt at du er skutt i veggen Og så har du fått piler i retur En gammel man og to kvinner på 30-33 ja, en gammal man Stefan, no no miss du här. Där är en 53 år gammal man. Det er inte, en gammel man och två kvinnor. Det står det, hvis du bara hopper över några ord. Ja, får så vitt eller någon tall. Ja. Eh uh, 33 och 30 år. Kan du bara läsa det? Det som står där så så att det blir sånn, det gjør ja. Rogan så väl. Kan Bra. du kunna sånn göra som Rogan gör då? Läs artikeln. Ikke hela artikeln, men läs du... det som står där på texten. Nej eller du Tommy? Ja, ja. Det var ansatte på hotellet som oppdaget de døde To armbrøster er også funnet De tre hadde sjekket in på fredag Og skulle bo på hotellet i tre dager Ja, men det, dette er Urelevant Poenget er at de ble drept med armbrøst ja. ja, kan det hende da? Altså, det er jo ikke sikkert Ja, jeg vil tro det ja, vil, Man kan jo begynne å tenke de baner Jeg er suspekt hvis dere har funnet Tre døde mennesker Og to armbrøst også, og menneskene har piler i kroppen Ja Men, men det er ble, ikke helt neil. sikkert at det er, for for det, det ble sett en indianer som sånn, sprang det stedet ja. <laughs> ja Både en og to og tre indianere Ja Fyre og fem og seks Ja, ja. Den er gøy vet du Få den på hodet Men så, så blir det jo litt Alle så hadde de fjær på hodet Alle så hadde de armbrøst <laughs> Ja Miste litt av sjamen Det er sant Ingen ville ha piler på hodet Nei Neida, men det er bra men, ja, det er synes, men det er ikke bra for så vidt Jeg ja, er jo litt bra for dette Jeg synes armbrøst er på vei inn igjen Det litt, synes jeg er gøy Ja, vet du det jeg har hørt Så var det sånn veldig sett på som Som urettferdig Eller det var sånn nesten Sånn som vi har blitt klassevåpen nå da ja. Det er jo ikke greit For det er sånn der, det er så mye pang Samme rollen som Napalm kanskje hadde de sett Ja, noe ja. sånn i den duen Sånn så de på armbrøsten I sånn rundt 1200 då han är ja. ju kung Richardo och sånting och villhelm för det runt villhelmå. Ja, ja det var lite senare Eller välitt för? Det det är lite på akkurat den biten. Jag tror det är ett vetet. Lite den tiden. Ska till och be Dante googla honom men jag tror vi, vi mårås lite med vi den. Vi mårås lite med den då. Oavsett ja. så började de konge med armbrust. Som eh, da gjorde at Debatten raste jo I de tusen kongehus ja. Der var det armbrøst Bør for bys, ikke sant ja. Det er for enkelt Det er feigelag Du kan ikke bare Holde på sånn Og bare teknolog Drepe hverandre sånn, Vi må bruke litt Grann buer Og lite strengere Hysing og sånne ting Og åpenbart så Men det var jo samme Som i siden Så gikk jo jeg tror det var, hva heter det for noe Ottamendi Otam, Nei, ottomensk Osmanskerike Osmanske ja, Men på engelsk heter det ottoman Så det er der der forståelig det. at det ja. blandes De begynte i si city de, de lagde jo noen mye større bue For der var det jo ja. de, de, de, som, de som per dags dato Hadde blitt kalt de allierte da ja. Som skulle ta det osmanskerike De ble jo skutt med, beskutt med piler De kunne faen ikke se henne de stod for Nei, men det var fordi de hadde laget seg med bo, som de brukte og, og satt beina i, og så la de seg ned på ryggen sånn, og så trakk de, og så slapp de. Så slapp de så fort. Så, <laughs> slapp et peil? Ja. Og okay. det er jo litt feig lag. Ja, det er sant. Så, så ble sikkert, ble sikkert uh, armbrøsten utviklet etter det igjen da. Ja, okay. Og her må vi komme opp med nytt, så sette de ja. skarpe hodet på saken. Så det er en få, yes. en pil tilbake. Fjellkordene, det ja. må sikkert bli kalt i den det tiden. Det tenker jeg nok skal bli i den <laughs> Så jeg har en god nyhet til en av hver av dykket I en og samme sag Jaha Ny forskning, det er jo VG+, mm. håp for behandling Av psoriasis og diabetes 1 Så kan du ikke velge Jeg er. har jo psoriasis 2 Ja <laughs> det, Ok Det var jo godt at det, det det bli. Jeg, Du husker det, han der psoriasis Fyren som jeg møtte på Rema 1000 no, Remind me, please Eh jag kanske ha sagt det därför men det men ikke, jeg skulle köpa bröd där jag var jobba på Delixpress. Ja. Og så går jeg, har vi sån ingen som kontot grejer. I vart fall ska jag hämta massa bröd som vi ska äta i lunchen. Ja. Massa. Massa bröd tror jag var fyra, fyra bröd. Pålägg då? En jag kanske hatt något pålägg. Jag og så sitter ju kassamannen, okay, ja. Kassagutten, kassapersonen, kassaböjson. Ja. Han sitter der og skal liksom dra i detta här matprodukten igenom streckode på kassatan. Du, du någon gång så drar du ting så langt ur det det far mig så. Och så han så mycket sån sår på henne. Och så tog han i brödet. Tok han det på brød? Han, han holdt jo, når han skulle flytte brød, så tok han in för brødposen Ja, typisk brødposen. <laughs> Og du kunne si at han, liksom. <laughs> han masserte liksom brød, ja. hvis det er lov å si Også, og der, og festlig, festlig setning Og der så jeg der, hånda og tenkte sånn, der, dette her er jo kun Dette er kun uh, råkraft som lager sånne hender som det här. Ja. Så jeg spurte om han, han var med boksing eller et eller annet Så var, nei, det er sorry og min enkle verden der Så tenker jeg sånn heller Ljug, mann Ljug! Ja jeg, ja, jeg driver med boksing ja, jeg, jeg banker ikke her engang Hver dag Slåss med vegger Ja, derfor jeg så, jeg blir så sint ja. på kona Og derfor slerer jeg Og derfor har jeg sår på hendene mm. Det hadde vært et bedre svar i da ja. ja. Nei, han, han er soriasis Soriasis, ja En eller to? Det var på for begge Han er på begge hendene Hei, To ja. soriasis så, så det var mitt sånn der två oss ett Ja, sanningen är ju alltid men et, et, et, en en liten uh, en liten til Mats også. det har jeg glemt for Mats och Nej, också Sorasis. <laughs> det kan jag verkligen svara ja nej på för jag vet inte men jag tror inte Mats eh jag så har gett och fått klem av gett till fått klem av Mats. Jag vet inte hur det smittar. Nej, jag hade nog känt det hade i åt det du ska hade klemar med så det är ju arabiskt trubbel vi nu. Ja, det är sant. Uh, Mats och flera av våra vänner ska stå stand up på Charlis uh, först kommande torsdag klockan ett eller annat. Gå in på stand up Kristiansson så finner du uh, happeningen där. Var då kan du på det? Eh uh, på Facebook. Sökte upp på Facebook, ja. Place börter man stå skälla si upp. Ja, mottot tackar nej. Jag Du kan ju Du kan ju ha sån Skype uh, presentation. Du, du kan ha ett sånn sit down. Ja. Kommer du? sodde där och tält du kan ju ha en liten sån privat uh, alltså man kallar ett litet arrangemang på det flyget. Du kan ju ju inte bli kasta mitt på luften alltså. Då ja, ska det vara dåligt. Man men ja, er, er men, ja uh, som sagt gå på gå på Charles bok det er bok. -boh. bok -boh. <laughs> det är en nederländsk författare eller kan bortiansk kock. Okej. Bok. -boh. Så er det jo open mic i Amsterdam, Tommy Jeg har det, ja. ja Tror du, hvis jeg sier kon kontor Hvor <laughs> mange vitser kan som slutter med And then he, he went down and got back home to his kontor Nei, det var ikke et smil å hente igjen fra det, <laughs> det stille både i Amsterdam og i Venersla Ja, det tror nok jeg også Finner seg dem. Kanskje skal, skal jeg skal sette meg på en, når jeg kommer med på torsdag, så skal jeg, å tida det, å tida det opp meg ikke, er det lørdag? Det en opplevelse, og stelle seg på sånn der stand-up i Amsterdam og høre nederlandsk stand-up Ja, for det er jo forlagt for deg de har en veldig sånn der latter som kjører fredag og 31. maj altså, 31. maj, ja. det blir da, litt lenger Det blir litt dyrt på elbyen min inn. Ja, det gjør det Men uh, Hvis jeg setter meg ned på torsdagen, vet du mm. og, og øver Så kjøper jeg masse marihuana Så blir jeg dritflink på å skrive utsted Ja, det er sant Og så, så skal jeg, kan jeg stå til denne på, på fredag Kan eller? du bare skrive sånt ting du ser på skilt Og i brosjyrer og sånne ting Du, det leste jeg faktisk om at uh, Når du gjenger in på en sånn uh, På en sånn uh, Marihuana-butikk Koffi-shop, ja, ja. Vad är det? Da, ja, Mats skriver tack for shoutout. Ja. Sitter och skriver nu. Bra. Jag kan. Oh, ja. Mamma skrev att psoriasis smittar inte. Det, det hjälper inte nå. <laughs> man eh man eh ska jag säga si till Mats att har något nytt materiale Jag har jobbat lite med og jobbar fram dels med som du kan dele med han. Som inte kan dela med kan dela med han, men då från senen. Okej. Okay. Nästa gång då ska vi ha här klubbkveld. Ja. Vel. Ja. Då ska jag stå. Tack. Då tänker du skal stå. Då stå. Men eh uh, ja, eh uh, jo, jeg leste det att när du hänger inne på en coffee shop, så så köpbro kan du väl enten välja om att köpa sån spisli. Mhm. Mm då får du kage med marorana i. Kan du inte bara få en kake utan? Vi du hänger på bageri så kan du säkert. <laughs> det er så det får jag tänker eller? Ja. Ja. Och där har du en coffee shop ja, og en dame som sikkert samtykket klarte tydelig til å være med på, på det fotografi der på Google sitt bildesøk. Jo, jo, sånn er det. Men så gjenger du inn, og så er det uhøflige hvis du bare kjøper... Ja, du kan velge om du kjøper Kage eller Husk da, eller du kan kjøpe... Ja, der kan du se det med Marihuana. Så er det forskjellige typer da. Ja. Også... også eh, er det veldig uhøflig å bare kjøpe det du må, du, Er du uhøflig så kjøper du en kaffe i eller i brus Ok Og så kan du enten velge om å sette deg ned i kaféen Aha. Og røyke der inne Eller det finnes en sånn baggrom du kan sette in på Et eget rom? Spiller, ja, ikke et eget mig til meg oh, Men så spiller jeg litt musikk inne Og så stender på en TV Og du kunne bare forberede dig på å se det mest interessante Teleprogrammet du har sett i sitt liv Så jeg forventer jo å komme hjem Og ha en yrans interesse for Giraffe for eksempel kul att där att du har sett en en ett maraton av sån där hur den är på Diskonferi. Det var ju fyst du att de brukar ju 18 ton står For att lage bara 15 ton med muttre. Det är ju märkligt det där där altså. ja. uh, det vem vet vad du ska uppleva. Jag känner att jag måste få lov att gå igenom lista dig. Eh uh, sänderschema för <laughs> <Før> nästa sändning. <nettesendingen? laughs> ja. Jag får då ha med mig tursen. Och du switcha över til andre bild igen då eller? Det, nei, det andre de andra, det är Grageben. Ja. Alla en timer där upp. För vi gick åt helvete. Team. Det kan inte stämma. Mål på en timme allredan. Mm. Jag tror jag är igenom alltså. Jag ska. Det är ju massa igen. Är du massig det? Jag gör i mål for första gang på på en liten stund. Det är det sjukaste den knappaste timmen jag har haft med på i mitt liv. Uh, ja, Nei, men dette her uh, Ja, vi får prate om, sånne, sånne om Merta Louise neste år <laughs> Ja, og Flat Earth Flat Earth med det dessverre ikke da heller Nei. Det har vi jo forbasket Ola ton. Ja, han skal jo gifte seg, faen det er så mye I en alder mye. av 95, det kan vi suse kjapt gjennom Ja Det må være håp for alle Ja du Så tror... er jeg spent, da, på om Er det ekte kjærlighet vedkommende den andre personen gifter seg? De har vært sammen i 30 år Er det sant? Det er helt sant og hun er sikkert gambler på det Han er ikke lenger igjen Ja, altså ja, sånn der Men han må vel snart ja. Når skal han frei? <laughs> Fordi at det er jo Særeie her sånn er jo eh... Jeg tenker nok å greine glede Når han tilsvitt ja. <laughs> Tror du han var nede på kne? Det, det vil jeg tro Tror du han kan så opp, han, han sa i intervjuet at han lager te etter henne Om morgenen Jeg tenker, altså Hvor gammel går han å bli Og bare sture på sånn der Skal han liksom altså, Vet du han sa for noe? Etter at han har vært gjennom hvilesen Nei. Så skal han tilbake på kontoret det skal nok På kontoret din gamle Gamle Eller, som du sier i Nederland Kontor Ja, det er riktig mm. Olav Thorn Kontor Brøllup Var du finsk? Brøllup Ja, men det er litt Og det, det, det synes jeg er gøy I, I Nederland tror jeg de smiler godt og finere Det tror jeg kanskje jeg også mm. Men det var det Olav Thorn. vi Det var det Olav Thorn Og kan sette streget av Olav Thorn Ja det... Og hans oranske hatt Ja, den er det den, er den. Lue vil jeg kalle det Det er nok i lue, ja, ja. Hjelm kanskje den er, den Kanskje er, den kan polsa. være flert hjelm, ja. ja Det er derfor den levde så lenge Ja, kanskje det er en Kanskje det er en vanlig striklu også. Det kan være det, jo Det kan være det Men du vil takke Du ja. vil takke, takke Dere for at dere klarte å finne frem det program som gjorde at Daniel eh, Trippstrapskog vil, vil jeg takke deg for at du betalte for det? så vil jeg takke deg for at du betalte litt også for det Litt Jag betalade halva parten, tror ja, det kan gå åt henne. Ja, det tror jag. Jag betalade lite mer än halva parten. Och med dollarerna nu? Eh, det är ju dritt i det då. Vad fan? Kommer här, höra rent tal. Ja då, ja. till som så på først och främst, eh uh, tack och tack för och uh, ett för nog engagemang. tack like till Nina. Tack till mamma og ja. Mats og och så inte minst jevne som uh, ja, ja, bra Og kontakt Kontakte, kontakte gett ja, Det liker. det er tøft Det liker Men jeg skulle Jeg skulle grave litt hardere Sånn der Si sannheten Jeg vet at det er Gunnar Eide Som styr dette her Jævla men, sirkuset Men hva fikk du det fra egentlig? Fordi jeg, jeg, jeg har, har det for et sted Jeg, jeg, du, du, gjetter, jeg har det for bare, et sted. Du var gjetta? Nei Men jeg skal komme tilbake Neste episode fortsetter selvfølgelig Du blander med slaktoren Gjenseide du Tenker jeg Ja Gunnar og Gjenseide <laughs> ja. Han ene gikk for noe annet ja, Det gjorde annet. de Uansett til alle som så på uh, Auf wiedersehen Og until next time Så er det bare de som hører på igjen, Steffen Ja Og da skal jeg undersøke Gunnar Eide Teknologis Ja, men det er ikke det, Nei, det er ikke det Men nei. vi er vel ferdige nå likevel, tror Jeg tror mye er det ja. uh, God nyhet av det er nå Også videre mm. Jeg har jo tatt feil jeg har jo bare lastet opp til episode 94 Da har du noe å gjøre når du kommer Det er sant ja. Da har jeg noe å gjøre Det er du. Mm. du nok uansett du Det har jeg nok uansett alle som, på, alle som hører på radio Alle som hører på uh, Regnesia podcast Husk gå og fortelle naboen din At du hørte noe gøy nå På radio eller på podcast Men ikke si hva det var Nei, bare si det var noe gøy nå ja. litt Vær litt hemmelig uh, Gjør det litt interessant Jeg har begynt å høre på Noe særdelig snobbete Som heter Philosophize Eller philosophize This mm. Som er da Filosofi <laughs> Det størter ut ja, men Nei, det er sikkert litt interessant Ja, det er sikkert litt interessant Tenk kombinasjonen der, røyke marihuana Og høre på det Ja, det vil Nå jeg typer Nå tenker du er interessert De, Jeg etter. tenker at det La meg bare prøve da Og hvis jeg ikke liker det Så kan du jo bare stoppe Ikke sant? Ja, det er, det er, sant. er jo ingen Det er jo gratis Og det er bare alt det der sånn. Det er bare, gratis. herregud Hva er gratis? Gratis Kontor <laughs> Bra Ha det ha bra da. da Ha det Ha det, ha det.